În dimineața unei zile de vară, un croit stătea la masa lui lângă fereastră, era vesel și da zor la lucruri. <truzie> Numai iată că o țărancă venea de vale pe stradă și striga. Jun Hai la magiuni dulce! Am magiuni ieftin de vânzare, magiuni dulce! să! Ia, ia vină aici sus! Hai, ia vină și desfă marfa aici la mine! Femeia sui cele trei trepte cu coșul ei greu, la croitor, și fusilită să desfacă toate oalele în fața lui. Ia, ia desfă -o. Uite, uite, uite acolo în coș, în colț! Oala asta? Oala aia, da. El le cercetă pe toate, mm. le ridică, le duse la nas, nu le mirosi dar. și zise în cele din urmă. Mm, mi se pare că magiunul nu e bun. Ia cântărește în vreo 300 de grame sau, sau mai bine o jumătate. O jumătate, nu, nu, nu, chiar, chiar o litră. Chiar o litră nu strică. Femeia care nădăjduise să facă o vânzare bună, îi dă duce cerul, dar plecă foarte supărată și bombănind Pentru o litre de magiun mai ai făcut să urcă atâtea de Lasă-și pâneasă, lasă-și lasă. Așa un magiun bun n-ai hai, știu. hai, du-te, du du-te cu du-te, du-te du du Nu Lasă-și pâneasă, Ei, nu te-ai lasă Eee, Dumnezeu să-mi binecuvânteze magiunul Și să-mi dea putere și sănătate Și scoase pâinea din dulap, îi tăie o felie în toată lungimea pâinii Și o unse cu unse Mm, nu o să fie amară deloc mâncarea asta, dar întâi să-i spravesc pieptarul și pe urma o să mănânc. Puse felia de pâine lângă dânsul, cu unainte și de bucurie făcea niște împunsături. Din ce în ce mai rare. În acest timp, mirosul magiunului dulce ajunse până sus pe tavan, unde muștele stăteau grămadă. Și ele fura atrase și se lăsară în jos roiuri-loiuri. Ah, leu, cine va a poftit aici? Și <coughs> gonimusafirii nepoftiți. Dar muștele, care nu știau nemțește, nu se lăsara a fi gonite și revenire în societate tot mai numeroasă. Atunci, proietorașul își ieși în sfârșit, cum se zice, din țâțâni, întinse mâna după o fârpă și... E, ia, așteptați că o să vă dau eu! ...dădu fără milă în el. Întrase cârpa și numără zăcea înaintea lui numai puțin de Șapte morți cu picioarele întinse Care va să zică Așa voi mi ești Ei da, dar în atelier nu era nimeni Așa că trebuie să-și admire singur voinicia Asta trebuie să afle Tot orașul Și de grabă Croitorașul puse mâna pe foarfece Luă o bucată de stofă Își coi un brâu, îl cusu și brodă cu litere mari pe el aceste cuvinte. Șapte, șapte suflete dintr-o lovitură. Aș! dar ce nu mai e Toată lumea trebuie să afle! Și inima mai bătea de bucurie cum se bate coada unui mieluș de colo-colo. Croitorul se încinse cu breul și vrusea să iasă în lume, fiindcă îi se părea că atelierul e prea mic pentru vitejia lui. Înainte de a pleca, Scotoci prin casă, dacă nu găsește ceva de ale mâncării să ia la drum, dar nu găsi nimic decât o bucată de brânză veche pe care o băgă în buzunar. La barieră zări o pasăre care se prinsese prin tufiș și o băgă și pe ea în buzunar. Apoi porni raznă înainte, și fiindcă era ușurel și sprinten din fire, nu simțea nicio oboseală. Drumul îl duse pe un munte și după ce a ajunse pe vârful cel mai înalt, se pomeni în fața unui uriaș prasnic, care stătea acolo și se uita liniștit în toate părțile. Roit înainte înaintă cu mult curaj spre dânsul și, fără să-i pese, zise. Bună ziua, amice! Ia spune -mi. tu stai aici și zgâiești ochii la lumea asta mare a lui Dumnezeu. Uite-te, eu mi-am luat lumea în cap și vreau să-mi încerc norocul prin țări străine. Ai poftă să fii cu mine? <gânt> Balpiti, cule, noi, noi, noi, nu, nu, nu, nu, noi, noi, hai, hai! noi, ai, noi, noi, de de Cum noi, noi, noi, noi, noi, noi, la noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, Socotică era vorba de șapte oameni pe care i-o croitorul și mai prinse puțin respect față de croitorașul nostru. Dar totuși vrut să-l pună întâi la încercare, așa că luă o piatră în mână și o strânse cu atâta putere că începuse să picure apă din ea. Ia, ia tu mine, dacă ești volnic, cum zici, Hai! <laughs> Dar ce mă? nimic altceva decât atât? Ia uite! Uite-te la mine să știi că asta e o jucărie! Și băgăm mâna în buzunar, scoase brânza care era moale și o strânse ca să se stoarcă zeaba. Ia, ea spune, asta n-a fost și mai și. Mă da! Uriașul. Nu știa ce să zică și nu putea să creadă așa ceva din partea omulețului. Atunci ridică de jos un bolovan de piatră și miți l zvârli așa de sus că abia se mai putea vedea cu ochii. Ha, ha. Ei bine, băi, rățoiule pitica, ia, ia tu, ca mine, dacă poți. Bine, bine. Ai aruncat, nu zic. Dar piatra ta a trebuit să cadă în jos. Eu o să-ți arunc una care nu o să mai vină niciodată înapoi. Și zicând așa, băgăm mâna în buzunar, luă pasărea și o aruncă în văzdu. Pasărea, voioasă că se vede slobodă, se ridică sus, își luă zborul și nu o să mai întoarse. <laughs> Ce zici amice de minunea asta, a? Da, da de -a aruncat, știi, să arunci bine, dar ia, ia, ia, ia să vedem dacă, dacă ești în stare să duci în spinare ceva ca lumea. Și duse pe croitorașul nostru la un stejar bătrân care stătea doborât pe jos și zise. Ha, hai, hai, hai, dacă, dacă ești voinic, precum zici, apoi ajută-vă să cu din pădure, copacul asta, Cu plăcere, cu plăcere. Ia tu numai trunchiul pe spinarea ta. Eu uh, o să ridic coroana cu, cu crengile, că doar asta e partea cea mai grea, nu? E, și uriașul apucă trunchiul pe spinare, dar croitorul se puse pe o creangă și uriașul, care nu putea întoarce capul, fusilit să ducă tot copacul și încă și pe croitor și pe deasupra. Croitorasul era tare, vesel și bine dispus. De bucurie, Fredona cântecul: Trei croitori au ieșit călare la barieră. Ca și cum a transportat copaci, era pentru el o jucărie. <fie> uriașul, după ce duse cu a o bucată de drum grea o povară, cum mai putut să umble mai departe și zise: Ascultă-mă! Trebuie să trântesc jos copacul, că nu, mai, pot, nu mai pot." un sări cu îndemânare jos, cuprinse copacul cu amândouă mâinile, ca și cum l-ar fi dus în spirare, și zise către uriaș: "Ești o matahal așa de mare?" Și nici nu pot să duci măcar copacul. da, am ajuns, mai mai Și uite așa, merser împreună mai departe, și când trecure pe lângă un chireș, uriașul apucă repede coroana copacului, unde atârnau roadele cele mai coapte, o aplecă în jos, o dădu croitorului în mână și zise să mănânce. Dar croitorașul era prea slab de tot pentru a ține copacul și când uriașul îi dădu drumul, cireșul se avântă în sus și croitorul fu și el cu putere în văzduh. Când căzu la loc fără mare, uriașul îi zise... <laughs> da ce e asta, mă? Oare mai putere să ți nu ia mă, asta subțire? <laughs> Aș puterea nu-mi lipsește Oare crezi că asta ar fi ceva pentru un om care a dobărut șapte suflete numai dintr-o lovitură? Am sărit peste copac pentru că, uite, niște vânători treac cu pușcă acolo jos în tufiși Sar și tu dacă poți, ia să te vedem. Uriașul făcu încercarea, dar nu sări peste copac, ci rămase agățat printre crengi, așa că și aici croitorașul ieși biruitor. Apoi uriașul zise: uh, dacă ești un voinic așa de de, de viteaz, apoi hai cu mine în peștera noastră și rămâi cu noi peste noapte, da? Păi, hai, hai! era gata și îl urmă. Când ajunseră în peșteră, mai găsirea acolo alți uriași la foc și fiecare ținea câte un miel fript în mână și mânca din el. Croitorașul se uită în toate părțile și zise Mmm, aici e mult loc, foarte mult loc, mai mult ca în atelierul meu. Uriașul îi arătă un pat și zise să se culce acolo și să tragă un somn spre a se odihni. Dar pentru croitorașul nostru patul era prea mare. Nu se culcă în mijlocul patului, ci se ghemui într-un colț. La miezul nopții, Uriașul crezând că croitorașul doarme dus, se sculă, luă o furcă mare de fier și dintr-o lovitură găuri patul de o parte și de alta și s poti că l-a dat gata pe croitoraș. dimineață, uriașii merseră în pădure și uitară de tot de croitoraș, când numai iată că deodată vine el pășind vesel și semeț spre ei. Salutare, fraților! Uriașii se speriară, temându-se că îi va omori pe toți și o luară repede la sănătoasă. Păi pornind înainte și merse cât merse, până ajunse în curtea unui palat împărătesc și fiindcă era ostenit, se culcă în iarbă și adormi. De când stătea culcat pe jos, oamenii curții veniră, îl priviră din toate părțile și citiră pe brâu... Șapte Șapte Dintr-o lovitură Așa, din, da, dintr-o lovitură da, da. Ce vrea acest mare viteaz Un da. războinic aici în, în, în toiul păcii Ui, Trebuie senior? să fie un voinic grozav de puternic și de detenea de, de mare Ascultă, ascultă da, da. noi, noi trebuie să mergem să-i dăm știri împăratului da, da, da, da, da Da, da, Așa și făcură Merceră și de dură de știre împăratului și ziseră că, dacă ar izbucni vreodată un război, ăsta ar fi un om însemnat care nu trebuie lăsat cu niciun preț să plece. Împăratului îi plăcut sfatul și trimise pe unul din curteni la croitorașul nostru ca, după ce s-o trezi, să-i propună să primească o slujbă în o știrea împărătească. Solul rămase lângă omulețul adormit și așteptă până acesta se trezi, se și când deschise ochii, îi spuse propunerea împăratului. Uuuh. Împăratul va a trimis să te chem la el să-ți dă o slujbă. Ha -ha. Foarte bine, frățoare. Tocmai pentru asta am venit și eu aici. Sunt gata să intru în slujba împăratului. ha Așadar, -a primit cu mare cinste și se hotărâ o locuință deosebită, alcătuită numai pentru el. Dar mai mari oaspeți, păcăliți de istețul proitoraș, îl vedeau cu ochi răi și doreau să scape de el. Ce-o să iasă de aici? Da. Dacă ne certăm cu el, da. îmi mâna să dea în noi Așa, La fiecare lovitor o să cadă șapte dai noștri Așa nu e chip de trăit pentru noi, nu e chip, ce spuneți? Așa, așa, așa este da, da, da. Ce facem? Să mergem să mergem la împărat și să-l rugăm să ne dea drumul din oștire, nu? Păi nu ne dă mâna nu ne convine să stăm lângă un om care domoară șapte dintr-o lovitură. Asta așa e, să știi A? că ai dreptatele. Da. Dar împăratul se mâhnică din pricina unui singur om să-și piardă toți servitorii credincioși. Își zise că era să fi fost mai bine să nu fi dat ochii cu el niciodată și ar fi vrut tare mult să se descotorosească de el. Dar nu mândrăznease dea drumul, că se temea ca nu cumva să-l omoare împreună cu tot poporul său și să se urce în locul lui pe scaunul împărătesc. Se gândim mult timp, umblă încoace și încolo și, în sfârșit, găsi un mijloc. Trimise vorbă la croitoraș că... Deoarece era un așa mare viteaz, ar vrea să-i facă o rugăminte. Într-un codru din țara lui se aflau doi uriași care pricinuiau pagube mari prin jafuri, omoruri, pustiiri și dare de foc. Nimeni nu se putea apropia de ei fără să-și pună viața în primejdie. Dacă dânsul ar și ar omorî pe acești doi uriași, împăratul i-ar da de nevastă pe singura sa fică, și ar da zestre jumătate din împărăția lui și, dacă vrea, lor însoți și o sută de călăreți care să-i dea ajutor. Mm, asta... asta ar fi ceva pentru un om ca mine. Mm, o domniță frumoasă și jumătate de împărăție nu se prea găsesc în toate zilele. Cea Uriaș mă însărcinez eu să-i răpun. Și de cei 100 de călăreți nu am nevoie. Cine doboară șapte dintr-o singură lovitură, nu are a se teme de doi uriași. Croitorașul porni la drum, dar cei 100 de călăreți îl urmare Când sosi la marginea pădurii, el zise către însoțitori: Rămâneți voi aici, că eu o să-i singur cu cei doi uriași. Apoi se repezi în pădure și se uită în dreapta și în stânga. După o clipă, zări pe cei doi uriași. Erau culcați sub un copac și dormeau și în soms sforă iau dese plecau crengile în sus și în jos. Croitorașul nostru, sârguincios din fire, culese două buzunare pline cu pietre și se urcă în copac. Când ajunse la mijlocul copacului, încălecă pe o creangă, Alunecă din ce în ce până se afla așezat drept deasupra celor doi uriași adormiți și aruncă unuia dintre ei pietrele una după alta pe piept. Mult timp uriașul nu simți nimic, dar în sfârșit se deșteptă. dă mi brânci tovarășului său și zise, unde? da te asta? Da, da, da, da, da, de de de ce mă bați? Tu ah, Eu de, nu te beau. Acum da, da, trebuie să te auto mai lovit cu. Mă rog. Hai să ne culcăm mâine. Da. Se culcară ca să doarmă iar și atunci croitorul din nou a zvârlit o piatră de data asta celui uriaș. No, de, de de ce mă eu, dar eu nu, Eu nu, nu te loveste. No, se... Nu mai love love love nu nu mai nu Douc, și ochii iar li se închiseră de somn. Croitorașul își începu din nou jocul, căută piatra cea mai mare și o aruncă din răsputeri drept pe pieptul celuilalt uriaș. Ce-i asta? ce asta? Mă ia de ce ce. De ce dai? Asta e prea mult! Vreau mult! Eu nu am dat-o de luat! Cum n ai dat? Cum Nu, nu, nu. Nu se mai poate, nu! Ha! Ha! Ha! Ha și, sărând în sus ca un nebun, dădu brânci tovarășului său și îl lovi de copaci, că se cutremură. Celălalt nu se lăsă nici el și amândoi fură cuprinși de-o așa furie, că smulseră copaci din rădăcină și, năpustindu-se unul asupra celuilalt, se bătura așa de tare, până ce, în sfârșit, amândoi căzură morți pe pământ. Acum, croitorașul sări jos. <laughs> Noroc că n-au smuls copacul în care eram. <laughs> Altfel aș fi fost nevoit să sarcă o veveriță pe un alt copac. Dar noi ăștia suntem sprinteni și ușurei. <laughs> Își scoase sabia și dădu fiecăruia câteva lovituri zdravene în piept, pe urmă se duse la călăreți și zise: Așa! Ei, Treaba e făcută. I-am bătut pe amândoi. Dau dat ortu popii! Dar n-a fost tocmai ușor lucru Văzându-se strâmbtorați Au smuls copaci din pământ și s-au apărat Însă, bă, toate astea n-au ajutat la nimic Când vine unul ca mine, care bate șapte dintr-o lovitură da, da, nu, sp nu. Spune-i spune tu ieri. Nu, nu, nu, ești rănit Băi, tu nu ești rănit, ia băi deloc, deloc, nu, nu, eu nu văd nimic Da Ia, ia, ia, ia, ia da, uitați-vă da, la mine Da, ne uităm da Ne să fiu eu rănit. Ha, ha, niciun fir de păr nu mi-au atins. Hai, no, no, no, no, no, no, hai, hai să vedem, hai, hai să vedem acolo. No, no. Ei da, călăreții nu voi să-l creadă și s-au dus în pădure. Acolo găsiră pe uriași, înnotând în sângele lor și de jur prejur zăceau copacei smulși din pământ. Orașul, ceru împăratului răsplata făgăduită, dar împăratul se căi de făgăduința dată și se gândi din nou la un mijloc cum să scape de viteazul cel supărător. Înainte de a căpăta pe fica mea și jumătate din împărăție, trebuie să mai săvârșești o vitejie. În pădure umblă un inorog care pricinuiește mari stricăciuni. Pe acesta trebuie să-l prinzi mai întâi. De un inorog mă tem și mai puțin ca de doi uriași. Șapte dintr-o lovitură, mai puțin nici nu pot. E. Două frânghie și o secură, plecăm pădure, și iar polunșii ostașilor, care îi fusese rădați ca ajutoare să aștepte. Dar nu trebuie să caute mult, fiind că inorogul, în curând sosi, și se repezi drept la croitor ca și când voia să-l înhațe și să-l străpungă fără multă vorbă. El se opri și așteptă până ce animalul se apropie, apoi meșterul croitor sare iute după un copac. norogul se năpusti din răsputeri și nimeri drept în copaci, înfigându-și atât de puternic cornul întunghi că n-a avut destulă putere să-l scoată iar și astfel era prins. E, acum fata împăratului a mea puse norogului în mai întâi frânghia în jurul gâtului, pe urmă tăie cu securea cornul din copac și când totul fugăta, scoase animalul afară din pădure și îl aduse împăratul. Acesta nu vrut nici acum să-i dea răsplata făgăduită, ci făcu o a treia tocmenea. El ceru croitorului ca, înainte de nuntă, să-i mai prindă un port mistreț, care făcea mari stricăciuni în pădure și vânătorii aveau să-i dea ajutor. Cu plăcere! Asta e o joacă! Mm. Pe vânători nu-i luă în pădure și erau foarte mulțumiți pentru asta, fiindcă porcul mistreț îi primise de mai multe ori într-un chip, așa că n-aveau poftă să-l mai urmărească. Când porcul zări pe croitor, se repezi cu botul spumegând și cu colții la el și vrut să-l tântească la pământ. Fugarul viteaz se reprezintă o bisericuță ce era în apropiere și, numai decât, ieși prin fereastra de sus, afară, dintr-o săritură. Mistrețul însă alergă după el în biserică, dar proitorul înconjură zidul pe vinde afară și trase ușa în lui. Astfel, fiara sălbatică era prinsă, dar prea grea, cine îndemâna că să sară afară pe fereastră. Croitorașul chemă pe vânători ca să vadă cu ochii lor pe prizonier. Viteazul însă merse la împărat, care acum, vrând nevrând, fusilit să se țină de cuvânt și dădu pe fiica sa și jumătate de împărăție. Dacă ar fi știut că în fața lui se află nu un viteaz de pe câmpul de luptă, și un croitor așviclean, ar fi fost și mai necăjit. așadar fu cu mare pompă, dar cu puțină bucurie și astfel dintr-un croitor se făcu un împărat. Va timp după aceea, tânăra împărăteasă, auzim noaptea cum bărbatul ei vorbea în somn. Băiete, băiete, ia și cărpește pantalori." Pantalori, cu cotul peste urechi." Tot atunci, ea aflând în ce uliță se născuse coconașul, se plânsa a doua zi dimineață tatălui ei, și rugă să o scape de bărbatul său, care nu era altcineva decât un croitor. Împăratul o mângâie și-i zise, Lasă, lasă. Naptea viitoare lasă deschisă odaia ta de la dormitor. Servitorii mei or să stea afară și după ce va fi adormit el, vor intra, îl vor lega și îl vor duce pe o corabie care îl va purta peste 9 și 9 zări. așa că liniștește-te, draga mea." Femeia se învoi la asta, dar purtătorul de arme al împăratului, care auzise totul, fiind credincios tânărului împărat, îi spuse tot planul făurit împotriva ei. Lasă, lasă că le dau eu de... -o. El se culcă la vremea obișnuită, odată cu nevasta sa și când dânsa socotică el a adormit, se ridică, deschise ușa și se culcă la loc. Croitorașul, care nu mai se prefăcea că doarme, început să strige cu glas tare. Băiete, fă pieptarul și cârpește în pantaloni! O răstrapă cu peste urechi! Am doborut șapte dintr-o lovitură! Am omorât doi uriași! Am pus mâna pe inoroc! Am prins un port, mistreți și o să mă tem de cei ce stau afară la ușă? Când cei de afară auziră pe croitor vorbind astfel, ei cuprinse o frică mare, fugiră de parcă ar fi fost urmăriți de o oștire sălbatică și nimeni nu mai îndrăzni să se apropie de el. Și uite, aşa, a fost și a rămas împărat toată viața lui. Un croitor și un argintar. Călătoreau împreună și auziră într-o seară, când soarele scăpăta pe după munți, răsunetul unei muzici depărtate, care se auzea din ce în ce mai deslușiți. Muzica avea un sunet neobișnuit, dar așa de dulce, că ei uitare de oboseală și pornire repede într-acor. Luna răsărise când ajunsere la o movilă, pe care se aflau o mulțime de bărbați și femei pitici, care se țineau de mâini și se învârteau în joc cu veselie și bucurie mare. Ei cântau cu mare gingăștie și aceasta era muzica pe care o auziră călătorii. La mijloc stătea un bătrân, care era puțin mai mare decât ceilalți, purta o haină împestrițată și o barbă căruntă îi atârna până peste piept. Cei doi călători se opriră locului cu de mirare și privire la joc. Bătrânul le făcut semn să se apropie, iar piticii deschise hora gata să-i lase să intre. Argintarul avea o cocoașă și ca toți cocoșații era destul de îndrăzneț. Se apropie, croitorul se sfii la început, dar când văzu că veselia era mare, și făcu puțin curaj și venit după dânsul, numai decât se închise hora și piticii cântau și jucau mai departe făcând salturile cele mai sălbatice. Bătrânul însă luă un iatagan mare pe care îl purta la cingătoare, îl ascuți și când era destul de tăios se uită spre noii veniți. Ei se speriară, dar n-avură prea mult timp să se gândească, cât și bătrânul înhăță pe argintar și tunse cu cea mai mare repeziciune, barba și părul capului, neted ca în palmă. Tot așa a făcut și cu croitorul. Dar frica lor dispăru când, după ce-i tunse, bătrânul îi bătu pe umăr, ca și când ar fi vrut să le spună că au făcut bine, că au stat liniștiți și nu s-au împotrivit la cele petrecute. El arătă cu degetul spre o grămadă de cărbuni ce se afla la o parte și le lăsă să înțelege prin semne ca să-și umple buzunarele cu cărbuni. Amândoi se supuseră, cu toate că nu știau la ce le-ar putea folosi cărbunii și porniră apoi mai departe pentru a-și căuta un curcuș peste noapte. Când ajunsere în vale, clopotul mănăstirii învecinate bătu ceasurile 12. La minut, cântecul amuții, totul se făcune văzut și movila rămase liniștită în lumina lunii. Cei doi călători găsiră un han și se acoperiră pe culcușul lor de paie cu hainele lor, dar din plicina prea marei osteneli, uitară să scoată cărbunii din buzunar. O apăsare grea îi trezi din somn mai devreme ca de obicei. Ei băgară mâinile în buzunare și nici nu vrură să-și creadă ochilor când văzură că buzunarele nu erau pline cu cărbuni, ci cu aur curat. Asemenea și barba cu părul capului le crescuse cu multă îmbelșugare la loc. Ei deveniră acum oameni bocați, dar argintarul care, după felul lui lacom, își umpluse mai bine buzunarele, a avut încă o dată pe atât cât avea croitorul. Ei, un om lacom când are mult, vrea să aibă și mai mult. Argintarul propuse croitorului să mai rămână încă o zi, Seara să meargă iar pe câmp pentru a-și lua comori și mai mari de la bătrânul de pe movilă. Crăitorul nu vru și zise Mie mi-este destul și sunt mulțumit. Acum am să mă fac meșter, am să mă însor cu iubita mea și o să fiu un om fericit. Dar totuși în hatârul lui vru să mai rămână o zi. Seara, argentarul își mai atârnă câteva pungi pe umeri pentru a putea aduce mult de tot și se grăbi pe drumul spre movil. El găsi ca noaptea trecută, pe pitici la cântec și joc, bătrânul îl tunse iarca ca în palmă și i-arătă să-și ia cărbuni. El nu stădu pe gânduri și băgă cât putu să încapă în buzunarele și pungile sale, se întoarse fericit spre casă și se înveri cu surtucul. He, he, he, he, le, he, he, chiar dacă aurul mă pasă, am sărap. Așa, așa, așa. Ia să mă culc aici. noi nimic, nu nimic dacă e mai multă greutate he, și ce. O să vezi mâine dimineață ce bine o să fie. Și a dormit în sfârșit cu dulcea speranță că se va trezi a doua zi bogătaș mare. Când deschise ochii, se ridică repede pentru a căuta prin guzunare, dar rămase uimit când nu scoase altceva decât cărbunii negri, putea să caute oricât de mult voia, altceva nu găsea. <gântu -i> Iaca, doar că de data asta cărbunii nu s a mai prefăcut în aur. Ei, da, încă, încă cea ce mai rămâne, aurul pe care l-am agonizit cu noapte înainte. Da, da, da. Așa gândi el și îl scoase afară, dar cum se mai sperie când văzu că și acesta se prefăcuse iar în cărbun. Se lovi cu mâna negrită peste frunte și atunci simți că tot capul îi era chel și neted ca și barba. Dar nenorocirea lui nu se sfârșise încă. El băgă de seamă abia acum că pe lângă coașa cea din spate îi mai crescuse un al doilea gheb, tot așa de mare, pe piept. Atunci își recunoscu la lăcomiei sale și începu a plânge cu glas tare. Croitorul trezit din somn mângâie cât putu pe cel nenorocit și zise Tu mi-ai fost tovarăș de călătorie, tu să rămâi la mine și să trăiești din comoara mea împreună cu mine. El se ținu de cuvânt, dar bietul argintar trebuie să poarte câte zilișoare avu cele două cocoașe și să-și acopere cu o căciulă capul lui Kel.